Isten kedves János, kérem engedje meg, hogy ezután megtisztelő figyelmébe ajáljam a búshlo Juhász új lemezét. Ez a legyünk gyerekek. Imáron két alkalommal vagy hét, de szerintem ez inkább kettő volt szerencsém az ön vendége lenni a Kéfianciban, először még 2003-ban a Budapest rádióban, még Ez a egy zenekar. És aztán bő tíz évvel később a Rádió Kúban akkor már a Busló Juhász első zenei anyagát mutathattam meg. Őszintén remélem, hogy ez az anyag is elnyeri majd a tetszését. 2019. február 16-án, ez egy szombati nap, a Budapesti 8-10 klubban lesz a lemezbemutató koncert. Bízom abban, hogy... Az elnyeri tetszését. Kívánok további sikeres munkát és jó egészséget. Dobogókő 2019. február 6. Tisztelettel Rajci Juhász Miklós. Akinek tetszik, szombaton Budapest 8 -10 klub. Előtte csütörtökön, este fél 8 órakor nagyon messzire jött ember, az Aquarium Klub volt lakájában, Bakással Filipovval, Önökkel és Velem. Engem Fiala Jánosnak hívnak, ez pedig a Kejfejancsi, amely ma nagyjából fél kilencig tart holnap. Nem lesz idő lebonyolítású Kejfejancsi, ahogy a jövő hét szerdán sem. Ahogy fél nyolctól tól László 8 után Nemes Gábor lesz a vendégem. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora 2019. február 12-én, kedden apokám születésnapján. Ma lenne azt mondja, hogy 73, 77, 87, 96 éves. Elmentek mind, megjelennek. És körbevesznek Benne vagyok a jóban Jóban vagyok valóban Benne vagyok magammal Jóban vagyok magammal Benne vagyok a jóban Ma a 2019. február 12-e, Ked van, 8 perc elmúlott reggel 7 óra, ebben a senkinek sem ajánlott, de 14 éven a végképpen nem ajánlott műsorban, amely a nyugalom megzavarására bármikor képes. A tűz, a jég, a föld, az ég, testemnek része a végtel, egy műsor, amely tele van termék megjelenítéssel, végtel, végtel, végtel, és amely elvileg interaktív, így aztán van hozzá két telefonszám is 0614890999 és egy 06 Figyelek, ha van mire. Hotmong ülök a széken, Érzem a sűrű csendnek. Kik elmentek, mind megjelennek És körbevesznek Benne vagyok a jóban Jóban vagyok valóban Benne vagyok magamban Jóban vagyok magammal Benne vagyok a jóban Jóban vagyok valóban, benne vagyok magamban. Jóban vagyok magammal, ölel a végtelen, és ölel a végtelen. I'm not afraid to 1 4 8 9 0 9 9 9 0 6 36 7 1 1 6, 6. A csönyergelyféle történetről gondolnak bármit is. 1 és 8 9 és Nagyon fúj a szél és nincsen túlságosan meleg Szíriakarásán Gerüge a Facebook oldalán, tennap 349 után egy perccel egyet egyetértek a mazsihiszszel, súlyos hibát követtem, elismételtem, bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam. Természetesen én is elfogadhatatlanak tartom az állampolgárok politikai célzatulistázását. Az nekem Van negyed óránk, az nem túlságosan sok. Mit gondolnak erről a történetről? Elsősorban azokat kérdezem, akik látták ezt a hírtévés Semmit. Talán február hatodikán volt az interjú, tehát lassan egy hete tart ez a. egy hét után, vagy minden esetre a hatodik, az ötödik nap este jutott oda karácsony gyerekei belássa, hogy előtte, másnap, mármint az interjú után másnap még nem ezeket a hangokat ütötte meg. 0614890999 és 063677161. Én minden esetre felvetettem valamit, ami szerintem nem 14 percre, hanem 14 órára is elegendő témát biztosítana, de önökön múlik, hogy ebből lesz a beszélgetés vagy sem. Ma, 2019. február 12-én, kedden, holnap után, nagyon messziről jöttem be, lesz csütörtökön este fél nyolc, az Aquarium Club volt lokájában, Bakácsal, Filipovval önökkel és velem. A mai műsor nagyjából fél kilencig tart, holnap nem lesz élő lebonyolításuk, egy fejjel csögy a jövő hét szerdán sem. Nagyon fúj a szél, derült idő lesz, időnként lesznek záporok, húzáporok. Hát ennyit tudtam elmondani itt hirtelen Én megszorítom a világot, mert az enyém még nem igen tudom, hogy mennyire kemény szaga van. Itt az üvegen belül, és azt se tudom, hogy mennyibe kerül ez a világ. Meg az én múltam, és ha már én elmúltam, jönnek a felhőről a gyerekek, mert várják őket az üvegek. Jó reggelt! Jó reggelt én azt gondolom, hogy igaz, hogy hibák követett el, hogy... Hogy, a listáz, hogy ezt a politikai alapon való listázást nem láti őnek mondta, de legalább néhány nap múlva belátta a hibáját. Hát nézze, ez így hát. ebben a formában nagyon sovány. nulla és Mama lábát, aztán engedjük el. Jó Hát fel nem foghatom, hogy ezt miért azonnal tette meg. Ne önnek, minden... de ez nagyon egyszerű. Mert ez zavarban volt. Tehát azért abba gondoljon bele, hogy egy ilyen szituáció után én csak a magam történetét tudom elmondani önnek, volt egy pár média botrányom. Az ember belül valamit érez, de ahhoz, hogy ezt jól el tudja mondani, ugyanúgy, mint egy otthoni történet, mint ön, amikor gyerek volt az ön gyereke. A kérdés az, hogyha valaki egy akkora baromságot csinált, mint a karácsony, ami egyébként határán van a baromságnak is azon túl, hogy mennyire barátságos ez a társadalmi környezet, amely egyébként lehetővé teszi önnek, a karácsonynak, nekem, bárkinek hogy kihátráljon valamiből, amit egyébként nem gondolt komolyan, vagy olyan mértékben süsse meg, hogy egy héttel később ott már hadisérülések vannak, ha érti azt, amit mondok. Igen, és én azon gondolkozom, hogyha, hogyha azt mondom, hogy, hogy hát igen, igen, későn, későn, de legalább akkor ezzel megint ott nem, tartunk. Nem, hogy... én azt kérdezem önöktől, miért ilyen a társadalmi környezet? És akkor csak gondoljanak bele a hajráemeszvébe. Én nem azt mondom, hogy legyen elfogadó a társadalmi környezet. Én csak azt kérdezem önöktől, hogy miért ennyire nem elfogadó. Szeretet és varázsolnak eleget, legyünk gyerekek. Legyünk gyerekek, legyünk gyerekek, legyünk gyerekek. Ők tudják mi a szeretet és varázsolnak eleget, legyünk gyerekek. A lányok haját, ha tetszenek nekünk. Építsünk. 0614 89 es egy egy ennyi. Tehát az elsimont önök elparentálják, Marton Lászlóval nem tudnak mit kezdeni, és Karácsony Gergely szintén azok közé tartozik, akiket önök szopogatnak, mint valami tiktakod és jó napot. Jó reggelt. Jó reggel, úr. Egy fideszes nevet kérnék, aki valaha valami hibáját is be belátta. Köszönöm szépen. Ön ezek szerint úgy gondolja, hogy a Pistike visszarogott, elképesztő, csak az életkorával tudom magyarázni önnek, de azt már kétségbe esetten teszem. Írjunk szerelmes levele. És ha Fides Fidesz beugrik a kútba, akkor a ön utána ugrik. Mondja maga. <coughs> Tényleg, csak hogy az ember fékezi a nyelvét, hogy nem mondjon olyat, amit komolyan gondol, de nem akar senkit se egyébként joggal megbántani. És ha mi is felnövünk, Maradjunk gyerekek, legyünk gyerekek, legyünk gyerekek, legyünk gyerekek. 0614890999 és Legyünk gyerekek, legyünk gyerekek. Elnézést, hogy megint egy ilyen székelykáposztával jöttem elő reggel, de hát könyörgöm. Jó hát. Györög. Tiszteletem, Fiala úr! Hibázott a Karácsony Gergely, de tavaly, amikor önnél adott egy interjút a viziójáról, és az egész embert összerakva, ezért véglegesen nem lehet elítélni. Emberek vagyunk, hibázhatunk, nagyon nagy hiba volt, de megvezették őt, én néztem a műsor. belevitték egy olyan erdőbe, ahonnan nem lehetett jó kijönni. Ő jobban tudja, mint én ezt. Elnézést, ott bevittek valakit a sarokba, ahogy ez az ökölvívásban van, ez kettőnél. Tehát az, hogy onnan nem lehet kijönni, az az ön személyes szimpátiájáról szól, és nem arról, nem. ami ott történt, de igen. személyes szimpátiám, nekem is van karácsony Gergely Irán, csak az a kérdés, hogy attól képesek vagyunk-e látni az erdőt? Kérdezed bármit az illető, ami nem volt igaz? Nem! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És ez most komoly, és mindenki szappanna a kert reggel, és mozgatjuk nem, épp, épp ellenkezők, se szappannal, se kefével, se pedig egy vödör fekáliával, nem. Én azt kérdezem, ki mit gondol. Én nem hiszem, hogy ez a társadalmi helyzetről, hogy felnőtt ember a karácsonyúr felelőse kijelentéseért, felelőse tettejéért, ráadásul főt jelölt, volt miniszterelnök jelölt. Én sajnálom a baloldali szavazókat, hogy egy ilyen ember van, ilyen ember a perspektíva. Én nem azt kérdeztem, hogy Karácsony Gergéje a perspektíva. Úgy belegondolok, hogy mi a perspektíva. Hát nézzék! Talán egy politikamentes mentes kejfe, Jöncsi, az igen. A kék, Ez egy rendes szociálpszichológiai történet, ott konkrétan mindenki tudta, hogy valami bűzületesen rossz mondat hangzik el. 5 napon keresztül mindenki kiállt mellette, jóformán a szövetségesek részéről aztán jött a hisz, nem volt már jelentősége a mazsihisz pontosan az a pillanat volt amikor a mennyiség átváltott minőségbe ezek nehezen érzékelhető dolgok, és a karácsony ha nem is megtörde elmondta azt amit ott akkor abban a pillanatban is tudott. Én azt kérdeztem önöktől, önök hogyan viszonyulnak ehhez? Leszállt már az este, és elcsendesül minden. Az én barátnőmből elsősorban Földi Kovács Andreának a viselkedése váltotta azt ki, hogy nem tudott haragudni a karácsonyra, és én megértem őt. Ő nem bírja azt az agressziót, nem Földi Kovács Andreától, senkitől tőlem se, ami ott megnyilvánult. A kérdés az, hogy ez mentő körülménye vagy sem. Jó reggelt! Jó reggelt, Tehát szerintem karácsonyai túlságosan úriember ehhez a politikához, a folyik, és... Elnézést, én a lényeget kérdezem, nem pedig az, emberre vagy sem. Meg, Én azt is belátom, hogy nem vagyok túl megértő, az idő is kevés. Én csak arra próbálom rá benni önöket, hogy majd amikor elsimolászlóval beszélgetek, majd amikor hazamegyek, akkor úgy saját magukkal és a környezetükkel tudjanak számot vetni. Ebben az egyébként nem lényegtelen, de azért ennél azért vannak egy fontosabb kérdések is. Repísz innen, Sembe. És amikor karácsony Gergelyt uh, tűztem napirendre, akkor nem makulátlan ellenfeleket látok mellette az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es pályán. Honn a kicsi, mannul a szemed, én én leszek. Egy telefon még belefér. Bebűj bátran, fogod a kezem, és én fogom a kezem. Oh, oh. múlik az idő, fogy az idő. Egy telefon még belefér, mondjuk ön. Jó reggelt. Jó reggelt. Nincsenek egyelő pályák, és nincsenek is egyelő Elnézést, elnézés, tényleg, tényleg, gyerekek, elnézést, szóval nincsenek egyelő pályák, én értem azt, szóval én is, amikor írok, akkor Iszonyatosan a hosszú idő telik el, mire rájövök az első mondatra, és most önöket meghallgatva, mindenkit számon kérek az első mondatán. De még egyszer mondom, magammal szemben ugyanilyen elvárással vagyok. Jó reggelt! kívánok! Hát számomra a karácsony elvesztette az én szavazatomat úgy, hogy De milyen pillanatban? Ebben, amikor uh, még ott a hirtélés adásban. Látta? Láttam. tehát hiába agresszív Földi Kovács, sajnos ezt elvesztette ezt a történetet számomra. De, hát, De önben, számomra. Akkor, önben ott akkor milyen borgyót döltel? Hát nem tudtam mit csinálni, ilyen helyzetben is ki kell, hogy meneküljön. Ő egy olyan ember, hogy ebből ki kellett volna, hogy jöjjön. Akkor, amikor ön lemondott Karácsony Gergelyről, az automatikusan, hogy átál, azaz automatikusan azt jelenti, hogy Tarlós Istvára fog szavazni, vagy senki nem fog szavazni? Hát ez a kettő lehet. Igen. Harmadik nem lehet, Én ezt értem, csak azt kérdezem öntől, hogy miközben értem azt, hogy elmegy a kedve a karácsonytól, hogyan tud egyébként hozzájönni a kedve máshoz? Ha? Tehát hát én, ugye, én azt tanultam, de mondjon nekem ellent, hogy amikor az ember szakít, vagy vele szakítanak, akkor néha azért szakítanak, mert van egy másik de nagyon sokszor azért szakítanak, mert annak véget, nincs másik. Egyszerűen csak véget ér. Tehát azt akarom önnek mondani, és aztán visszaadom a szót, mert nem azért hívott fel, hogy engem hallgasson, hogy bennem az elmúlt időben sokkal több dolog szakadt el, mint ahány új dolog jött létre. És nem tudom már, hogy mennyi tartalék van, tudja? Ez teljesen így van. Azt tudsz... Jó, csak azt Egyen mondom te... önnek, hogy az, azt kérdezem öntől, hogy oké, okay, elvesztette a karácsonyt, de megnyerte bárki más. És ha nem, akkor vajon a karácsonyval kapcsolatos veszteségét hogy fogja feldolgozni? Vagy ez nagyon rövid az idő, vagy ne ezek ilyen nehezeket? Hát az idő rövid mindenképp, mert az első mondjon. én nem akarom úgy... De ne, ne, most, ne, most ne az óráját nézem. Én úgy érzem, hogy ennél több, tehát a számomra akkor már inkább a tarvos. Mit Igen. Igen. Tehát ha ez még ráerősített nekem tegnap a gyurcsány és beszélgetése, beszélgetése tehát valami nagyon ö, nem stimmel, hogyha nem értjük, hogy mi történik az országban, akkor ez, az, ez, lehet az Orbán gyűlni reggel estig, de valamit nem tudok helyette tenni le az asztalra, tehát az, tehát magyarul ön azt mondja, hogy státuszkónak lennie kell, ez nem olyan, mint az én példám, ahol az ember élhet egyedül, bár az is egy státuszkó, itt valakinek lennie kell, és miután ön azt nem teheti meg, hogy senkire se szavazzon, ön az elvesztegetettségét úgy oldozza föl, hogy a másikat választja. Hát teljesen még nem döntöttem el, de egyenlőre úgy tűnik, hogy az lesz a vége. Ön, ön, ön örülne annak, hogyha rá tudnám beszélni az ellenkezőjére? Tehát belül vágyja ezt? De hát ha rá tud beszélni, nem, nem, nem, jól beszél. Én nem mondtam ezt. Csak azt kérdezem, hogy belül vágyná-e azt, hogy én megpróbáljam önt sikerrel visszabeszélni. Abszolút benne van a lehetőség, hogy rá Nézzel, az igazság az, hogy egy ilyen rádió műsort egyre szívesebben csinálnék, csak egyszerűen nincs rá lehetőség mint a Benjamin Batten kettős élete látják, milyen vagyok? A karácsonyt hívtam véletlenül. Istenem, hogy hogy működik a frajd? Istenem. Hm. Csak valami hetedik hang a fejemben suktasz, hogy én nem azt az embert hívom, akit most kellene. Nem is tudom, mi lett volna a fölveszi. Hát, még működik a Freud. Pislákolva, de működik. Nem állítanám, hogy hasonlít a két telefonszám. show sick no Jó reggelt, lehet? Lehet? El van a telefonban. Jó reggelt, kívánok! A baliberális oldal valójában nem hívva a jó újságírásnak és a média pluralizmusnak, mert csak saját szájszakos leeletét szereti viszontérezni a nyilvánosságban. Ellenkező esetben a megfélelmítés és fenyegetés hol burkolt, hol nyílt az közelében terrorizálja a más véleményelevőket. Ezt kiírta? Hát csak úgy. Tudod, mit egyelőre, azt kérdezem tőled. Tök mindegy. Petőfi Sándor. Azt kérdezem tőled, hogy neked ez a mondat ez így hogy tetszik. Tehát, hogy nehogy már annak függvényében döntsük el, hogy ez egy jó mondat vagy sem, hogy ezt Orbán Viktor mondta vagy én. Egyikünk sem mondta, szeretném hozzátenni. De Petőfi Sándor, se. Petőfi, az vicc volt. Értettem. Nem, ha azt érzed rajtam, hogy nagyon elegem van, akkor azt nem érzékeled rosszul. Igen, valami ilyesmit tapasztalok, de nem tudok feladni a közlemek János. Hát feladni nem, de... A jobb világban vetett hit reményében. Magyarok, Figyelj, most, amikor van ez a karácsony Gergely féle történet, akkor eszembe jutnak a saját történeteim, amelyeket utólag megértve rá kell arra jönnöm, hogy engem ott akkor ki kellett nyírni, miközben akik kinyírtak, valójában nem gondolták komolyan, de a politika logikája ez. Az, hogy a karácsony történet az tényleg durva. Tehát a az karácsony története <coughs> tényleg durva, de mindenkinek a története durva, valójában ezek a történetek két dologról szólnak. Az egyik az, hogy valójában tényleg komolyan gondolja -e valaki, a másik pedig az, hogy valóban belekergetnek-e valakit, ahonnan aztán már nem hagyják kijönni, és az illető nem tud mennyi ideig vergődik kesedül levében, mire azt mondja, hogy tényleg egy farokságot csinált. Na jó, de olyan szintű szövecsel mostatás foly most a Hát benneket teljesen igazad van. Ez egészen vicces. Tehát elég, nem tudom, olvastad például, például azt a vitát, ami a Gerő és a, a Szent Gábor iran között. Tehát a Gerőlandes és a Szent Gábor között alakult ki Füssminál antiszemitizmusok a kapcsán. Tehát, hogy egészen penetráns és döbbenetes az érvelés Szent Gábornak, aki azt állítja, hogy az antiszemitizmus csak akkora antiszemitizmus. A, hogyha az nyilvánosságnak van számba. És hogyha a füstvinál a napoljában, amit nem szánt közlésre, csak önmagának írta a durván antiszemita, akkor füstvinál nem antiszemita. Hát ez valami Én ebben nem fogok veled vitatkozni. Mint ahogy most hirtelen, azt kérdezted, hogy olvastam-e? Őszintén válaszok, nem olvastam. Én csak azt mondom neked, hogy hogy azon gondolkodom. Na, hás vagy. Nem biztos. Azon gondolkodom, hogy ha valaki valami rosszat csinált, és nem gyerek, akkor mennyire múlik a társadalmi közegen, az ez foglalkoztat most a legjobban, akár viszed akár nem. Mennyire múlik a társadalmi közegen az, hogy megkövezik, vagy lehetővé teszi számára a korrekciót. Én a saját életemben az elsőt éltem meg, és hát Karácsony Gergely is ezt éli meg, de az én saját tapasztalatai, meg mások tapasztalatai most engem arra vezetnek, hogy azt kérdezzem tőled, hogy a politika reakciója, a társadalom reakciója muszáj-e, hogy ilyen legyen, miközben egyébként a családi közeg, a baráti közeg más. Jó, de most uh, a, a politika az nem a finom a küzdőtelepe. Tehát Karácsony Gergelynek pontosan tudni, hogy milyen világban mozog, Mire vállalkozott, és az az ember, aki egyébként uh, má, már csak éppenséggel, Bivaj kettő 2, vasúti állomás főnök jelöltje nem volt, de az összes többi más pozícióra bejelentkezett, és mindig hihetetlen magabiztossággal osztotta ki az embereket, akik nem úgy gondolkodtak, mint ő. Szerintem ne csodálkozzon azon, hogy amilyen az Isten olyan a fogadj Ez Egyszer várható volt, hogy valaki karácsonyi gergelyt orva fogja vágni, ráadásul azt még mondja, hogy most teljes joggal. Tehát ilyen nincs. Tehát hogy ilyen szintű értékrelativizálás nincsen, mint amit ő megenged magának. Tehát na, kész. Tehát szerintem ez, ez, ez vállalhatatlan. Tehát most különben egyébként sikerül neki, és Gábornak és so, mindenki másnak is alátámasztani azt az eddig is hangosztatott érvet, hogy vannak olyanok, a magyar szellemi életben vagy közéletben, akiknek kánonalkotó joguk van, és akiknek villog kiosztó joguk van, és rajtuk, ki más, nem, nem gondolom, nincsen. Nem gondolom, én... hogy Sejm Gábor történész megmondhatja valakiről egyedül kizárólag, hogy antiszemité, vagy nem antiszemita, és ne lenne ugyanolyan legítív véleménye a vele ellentétes ellentétes vélemény. És ugye ezt gondolom egyébként a Karácsony Gergérről. Tehát hogy nem, nem hiszem, hogy, hogy, hogy ő az, aki elérheti valakiről, hogy egyébként szélsőséges, antiszemita, és a többi. Tehát igen, nincs. Szerintem ezt a Sheng Gábor volna, hogy felejtsük el, mert Jó, éve, nem az ember. Igen, leginkább azért. Tehát e, így aztán csak ismeret tudnék e, felvágni. E, valójában ugye a történet semmi másról nem szól, mint arra. Már átküldöm neked egyébként, mert én is írtam erről a múlt heti figyelőben egy rövidet, majd átküldöm neked. Jó, hát gondolom, hogy azért ebből a Shakespeare összes rövidenben azért jobbhatja az ember az eredeti dolvasa. Jelentős lemaradáson van. Mindenben. Hogy ugye a dolognak a, a lényege az az, hogy a magyar választási rendszerből adódóan össze kell fognia olyan pártoknak, amilyen pártok egyébként nem fognának össze, és amelyek közötti különbség lényegesen nagyobb annál, semmint hogy azt, amit cselekszenek, azt egyébként konzekvensen tudnák cselekedni, függetlenül attól, hogy a karácsony nagyon jól kitalálta a technikai koalíciót, csak éppen most, amikor szembe jön vele, imáron nem technikai formában, akkor megbicsaklik, és nem véletlenül bicsaklik meg. Te ezt nézheted az erő pozíciójából, nézheted felülről egy magaslatról, én ha hiszed, hanem mindenholna mindenhonnan nézem. Nézem a te nézem a karácsonynak a mélységéből, nézem mindenféle szemszögből. És hát nem... Jelens, az nem... Az a baj, egy pillanat álljunk már meg, hogy már az alapállítás nem igaz. Tehát hogy úgy állítjuk be a magyar választási rendszert, mint az arról szólna, hogy vagy a Fidesz, vagy valaki más. És ennek a másnak feltétlenül össze kéne fogni mi, mi, Mégis... Mégis hol következik a választási rendszerből ez, amit te elmondasz? Tehát, mi akadályozni meg azt, abban a baloldalt, hogy legyen egy nagy, egységes, jól felépített, korszerű zenetekkel a jelenlegi koránypártot határozottan és okosan kritizáló és bíráló pártja? Egy, sem, sem, sem, egész És egész, egész, Ehhez egész. miért kell összefogni a, a jobbikkal? Az, azért, mert nincs ez az egy párt. Ja, hát könyörgöm. Tehát szerintem a baloldannak önmagát kéne hoznia, és nem azzal kéne már szórakozni, hogy lassan már a, a, a, a futóbolondokkal is össze akarjon fogni, valamilyen értelmezhetetlen. Hát a futóbolondokkal óvattal, mert futóbolond az mindenfelé akadt, tehát az nem kizárólag a baloldalnak a sajátja. Beleért vagy, én ezt már sokkal inkább látom Fidesz-nem Fideszként, mert a Fideszre tudom megmondani, hogy ez egy jobboldali párt, az ellenzékre se tudom azt mondani, hogy baloldali, azt tudom mondani, hogy az egyik ilyen, a másik olyan, és, és küzdenek az ugyanazért. Én csak azt tudom neked mondani, hogy ha már értékválasztásról van szó, akkor ugye azt látom hogy és ennek a jelentősége tízes skálán kettes várj egy pillanatra, szerintem szegény karácsony lehet, hogy ő vissza, mert fölívtam a karácsony képzelde, de róla volt szó helyettet. hát annyira működik bennem a Freud, hogy rossz helyen izé néztem meg a, a tehát hihetetlen, hogy működik a fejem szóval visszatérve, ugyanaz a földi kovács Andrea, aki megtette ezt a a, a karácsonyjal azzal a Volner Jánossal aki olyan, amilyen meg egészen más hangot üt meg, és akkor az ember érzékel valamit, ami egyáltalán nem menti fel a karácsonyt. Csak um, egy olyan embert lát a másikban, aki, a, a, tehát mint a tükörtelen volt annak idején a, a Vidán parkban, tehát hogy nem mindig ugyanaz a tükör. ez persze nem menti semmilyen vonatkozásban a karácsony, csak azt, hát, azt mondja... Magadá állt a kérdést, ami nem is volt kérdés, meg is válaszoltad. Mert igazad van, de egyébként meg a Földi Kovács Andrójáról lehet tudni, hogy ő az egy, egy, egy elkötelezett újságíró. Nem mindenki független újságíró, sőt, ne, újságírók 90%-ának vannak előítéletei, ítéleti, elköteleződései értékei, amelyek megszólva, vagy hogy hát ez, ez van. Ez nem baj. Az a kérdés, hogy akkor, amikor kérdez, akkor egyébként ő valójában valami broszúrát akarod adni a másoknak, vagy tényleg valamilyen... Há Istenem! Túlbonyolultan beszélünk valamiről, ami roppant egyszerű. Tehát volt igény arra, hogy a karácsony rálépjen erre, megtörtént, és akkor most Örülünk, Vincent. Még egyszer azt tudom mondani, hogy, hogy van, vannak olyan szituációk, amikor az emberek nem engedik. Tehát nem engedik ki a szorításról, a harapásról. Én is voltam ilyen szorításban, és harapás van, mondjuk nem, ilyen, nem e, ilyen értékeni problémák miatt, hanem ugye, amikor a gazdasággal és a többivel próbáltak el és a karakterékosság kísérlet az, az elég erős volt, és elég hatásos volt. És bizonyos toposszá vált hazugságokat, meg hülyességeket, meg fölnagyított dolgokat, mind mindazán elővesznek. Tehát. És ez, ez nyilvánvalóan egy, egy, egy olyan helyzet, ami egy politikusnak számolnia kell, tudnia kell róla, tudnia kell kezelni. A karácsony, ezt aztán kezelnie kell, hogy nem képes kezelni, az Ez megint egy Ebben ebbe, ebbe ebbe tökéletesen igazán. Akkor megint azt szok kiderülni, hogy karácsony gyeregéból nem alkalmas. Nem csak hát, nagyon nagyon jól beszélsz, most kiderül, hogy tudja -e kezelni, ugye ötödik nappal hát. vagy öt, öt nappal a történtek után rájött arra, amire öt napon keresztül valószínűleg szintén ugyanilyen módon volt tisztában, de nem volt képes ezt belátni. Valakinek végül is a politikai nagyságát mutatja az, hogy képes-e innen visszajönni, fogalmam nincs. Jó, az alkalmassági kérdés. A Karács gergerő kiderül. hogy miniszterelnök meg. nem volt alkalmas, most kiderül, hogy alkalmas a főpolgármesteri jelöltnek. Igen, kérdés, csak tudom, abba gondolj bele, hogy az én közvetlen környezetemben és ezt nem szeretném ennél jobban részletezni, mert nem lenne szerencsés. Volt olyan, akivel... Nem is volt vita, de nagyjából azt értékeltette velem, hogy a földi Kovács Andrea nem tud olyat tenni a hírtévében a karácsonyjal, hogy ő eltántorodjon tőle, és én az illetőt az egyik legközelebb álló személy hozzám, és azon gondolkodtam, hogy én most nem kezdek el vele erről vitatkozni, mert nem volt kedvem azt a napot így tönkretenni. Mert én egyébként az összes elfogultságommal együtt, amiből elég sok van, azért naponta tudok kiállni mellette, és naponta tudom elveszteni őket, hát aztán összeragasztani az egészet nem könnyű, egyébek között ebben fáradtam. Na. De ő azt mondta, hogy, hogy kész, itt ebben a küzdelemben nem tudnak olyan sebetejteni a karácsonyon, ami egyébként számára halálos lehetne, és úgy elcsodálkoztam. Jó Nyilván van megint egy olyan elfogadottság, amivel nehéz így kezdeni. Tehát, mert egyébként az, hogy Földi Kovács jó műsorvezetője vagy nem, hogy korrektű bánt-e karácsonyjal -e vagy nem. Na, bocsánat, de abból a szempontból másodlagos kérdés, hogy Karácsony Gergely mit mond, és hogy Karácsony Gergely alkalmas-e főpolgármester jelöltnek, alkalmas-e miniszterelnök jelöltnek, alkalmas-e ilyen meg a pártlisták, érénálló alkalmas, -e ilyenneg, jelöltnek, alkalmas -e egyáltalán országosan meghatározó vezető politikusnak. Ebből e e e e e nem érdemes belekeverni Földi Kovács Andráát. E e egyébként az, hogyha Földi Kovács Andrá teljesen ki akarja forgatni Karácsony Gergél, az is egy kihívás, mert meg kell felelnie Karácsony Gergélnek ott a televízióban, Országvilágnyilvánosság előtt. Ez a munka része? Aló? Gondolkodom. Azért vagyok csöndben. Én, én, Tehát azon akarnak, gondolkodom, akarnak, hogy készíti, mit kezdjünk... Máj pillanatban, hogy Jó, mondjad. Politik... A politikai pálya elején a legfontosabb tanácsot a Hillertől kapta. kitől? Kap, a, Hiller a, a A Igen. A szocialistáknak, az a politikusától, volt minisztertől, akivel ennyi kezd. Látszól sem Gyere vissza a telefonhoz akivel én rendszeresen beszélgetek, mert sokat tartunk, hogy most lehet hallani. Most igen. És ő azt mondta nekem, hogy látja azt, hogy van egy terület, ami rendkívül módon érdekel, amit szeretek is, ami az áldásul értek is. Látja azt, hogy jól meg tudok szólalni. Látja azt, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen politikai értelemben koherensen tudok gondolkodni. De az alkalmasság az azon múlik, hogy egyébként majd a nehéz helyzetekben, a mocskos támadások idején hogy, hogy milyen lesz a testtartásom, hogy képes vagyok-e ilyen helyzeteket túlélni, és mindodtan újrakezdeni. kezdeni. Hát ő azt mondta, hogy ezen múlik a politikusi siker, A politikus sikerességed, mert a többi az megvan. És tulajdonképpen karácsonynál is. Én én, nem tudom, én voltam vele vitáz, nyilvános vitában, nem egyszer. Tehát én, én együtt a parlamenti bizottságban négy évig ott üt mellettem, mint bizottsági alelnök. Tehát én láttam az ő megszólásait, és Pontosan tisztelők az ő verbális képességével, meg a felkészültségével, a, a tájékozottságával. Én már ez alapján azt tudnám mondani, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. Nem, nem, és nem azért, mert más politikai nézeteket van, mint én. Nem azért, mert én ezeket mind láttam, testközelből láttam. A, de most valójában. De, mi volt a... A... de, a... de mit láttál test közelből, ami, alkalma... ami alapján alkalmatlannak ítélted? Alkalmatlan, csak azt mondom, hogy sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja. Tehát egy, nagyon szép fotókat lehet oda csinálni, mint amikor miniszterelők jelölt volt szemüvegbe, és okos filnak lehet dárítani. Valójában nagyobb a füstje, mint a lángja. N Nincs ezzel egyedül. Ez, egy, ez egy nagyon általános ellenség ebben a világban, amit mi noszkunk. De még egyszer mondom, nem is ez a kérdés, mert ettől, mert egy politikusnak valójában Két dolgot kell tudnia, egyrészt integráló képességgel kell rendelkeznie, a másrészt pedig döntési, döntési képességgel kell rendelkeznie, és válsághelyzetben is, a legnehezebb szituációban is döntenie kell gyorsan és határozottan. Hát. <hát> és képesnek kell lenni másokat irányítani, egy szervezetet, egy struktúrát, egy állami egységet, bármit, ez, ez nagyon fontos dolog, és lehet, hogy ezek megvannak a karácsonyban, nem tudom, mert fogadni, hogy polgármesterként hogyan működik. Tehát én ez, erről az oldalról nem ismerem. De most nem ez a kérdésem, az a kérdés, hogy ilyen szituációt egyrészt a TV-stúdióban, aztán egyébként utána, az utó életben hogyan tud kezelni, hogyan tud gondozni, hogyan tud rá reagálni. Ez az alkalmasságnak, a politikus alkalmasságnak egy másik nagyon fontos rész, és ebben elbukik akkor tök mindegy, hogy művelt, tehát tájékozott, tájékozottett, döntésképes-e, hogy, hogy egyébként képes irányítani egy nagy szervezetet, vagy nem. Akkor mind belékes, mert valójában egy alapvető dologban bukik el. Nem alkalmas arra, hogy politikus legyen. Attól még lehet, hogy vállalatot fog tudni vezetni, lehet, hogy egy egyetemen fog tudni tanítani, és sok mindent. De a politikusságnak is vannak speciális feltételei. És bizony most egy ilyen helyzetbe került a karácsony képviselő úr, vagy képviselő, volt képviselő úr, ami, amiben egyelőre úgy látom, hogy ő elbukik. <coughs> És mindez még független attól, hogy egyébként tartalmilag mit mondott Mert egyik, az, amit mondott, az tartalmilag is vállalhatatlan, nyilvánvalóan. Tehát, hogy azért ne kezdjük ilyen szinten, még egyszer mondom, értéket kell relativizálni. És köszönjük szépen, nem mondjuk már azt, hogyha valaki náci kalendítéssel köszönjük a másikat, az, az, az úgy rendben van. Tehát nem mondjuk azt, ha valaki nyíltan antiszemita... Valójában nem antiszemita mert nem a nyilvánosságnak szánt az antiszemitizmusát, ezt nem akar átcsán ezt csak úgy mondom. Tehát, ne, ne, ne kezdjük már ezt el. Mikor, miközben egyébként néhány dologban -tul, tulajdonképpen közmegegyezés van, és mondjuk az antiszemitizmusban valóságosan vízó tolerancia van, ahogy azt a minisztem kisármat, és szerintem ez nagyon helyes, és ebből egy tapot tekinten lehet visszalépni, mert nem akarjuk, több mindenki baloldali vagy jobboldali, vagy ateista vagy, keresztény vagy zsidó, vagy teljesen mindegy, ebben a kérdésben közbezegyelésnek kell lennie pont. És van. Hát, de a két, de azt gondolom, hogy igen, tehát a néhány szélsőséges elentő eltekintve, a, alapvetően a közbeszédben, a, az értelmiségi beszédben, a politikai beszédben, ez nem, ez nem kérdéses. És én szerintem a szalonlantiszemitizmus is nagyon sokat szolult vissza, amit úgy hívunk, hogy szóval antiszemitizmus. Tehát ez a, egyszerűen, egyszerűen nem, nem téma. Tehát, hogy, hogy én azt, azt látom, hogy a 80-as években, mert a 90-as évek sokkal inkább volt téma, mint most. Én, én, én szerintem normális embereknek számára ez nem, nem téma, nem kérdéses, nem foglalkozik vele, nem skatujás. Nem, nem. nem hát. Illetve annak, aki, annak, annak, aki Zsidó valamilyen értelemben... Hát ugye, hogy érted, hogy, hogy Zsidó valamilyen értelemben? Mindjárt megmondom neked, mindjárt megmondom. Az, annak a saját identitását megélni, ma korlátot nélkül szabadon írtam meg valóban lehet, és az összes szépségével egyetemben... Tehetettem. Azért nagyon ilyen éreztem magam a ö, izé péntekön. Na várj, de ha valamilyen értelemben arra azért válaszolok, Tehát, ugyan, szombaton mert, ez nagyon, mert ez egy nagyon, kérd, nagyon érdekes dolog, ugye ami pont ebből a sengerővitából. Ugyanis... Jó, a meg része... ide. Igen, a vitai része arról szólt, hogy idézelbe érjük-e azt a zsidó, vagy nem Jó, de figyelj, be... most ne, de nem fogunk elmenni. Itt a kitörés napja, én egy olyan környéken lakom, ahol rendszeresen találkozom a kitörés napi kirándulókkal, és mindig elfeledkezem róla. Ja, Istenem! Hát figyelj, az, hogy van ilyen, az egy nagyon enyhe kifejezés, mert ahányszor belekerülök ebbe, mindig arra gondolok, azt kérdezte tőlem a barátnőm, hogy most már van-e akkor a kordiferencia, gyakorlatilag lebácsizott, hogy megismernének -e engem ezek a fiatalok, akik egyébként úgy, úgy kinézetüket tekintve fantasztikus. Szóval én nekem közvetlen élményem ez, hát most nem fog megadni a lakcímemet, de, de csoportosan jöttek szemben velem, pontosabban mond a japán gyártmányú autómmal. Uh, és nem mindegyik nézett úgy ki, mint a Mamutban, uh, akkor még csak ebédelő társaság, ahol konkrétan olyan tetoválással voltak ellátva a fejükön, amiből alig látszottak ki a horog keresztből. Itt nem, itt, itt, itt, itt olyanok voltak, Nordic Walking, hátizsák, mint akik valami hosszabb útra mennek, csak az ember nem érti, hogy miért éjszaka teszik, és úgy azon gondolkodtam, hogy oké, okay, van egy ilyen vélemény nyilvánítási szabadság, mert csak bejelenteni kell, de hogy én most itt mégis ez az ez egészhez hogyan viszonyuljak, és úgy, úgy zavarban voltam. És ha most azt kérdezettem, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Szerintem el kell fogadni. Tehát Szerintem azt is el kell fogadni, hogy a, a teljesen természetesen el kell fogadni azt a, a, a a látszilagos ellentmondást, hogy mondjuk a második világháborúban Budapestnek a, az oroszok által való elfoglalása, illetve fe, és vagy felszabadítása, az a mindenkinek az élet következő en, e, megítélhető kérdés. Tehát egyrészt az, az, az, az nem, nem kérdéses, hogy mondjuk a gettó falán, a volt gettó falán, a zsidók a ott van egy emléktábla, ami a szovjet hősöknek emléket állít, akik felszabadították a gettót. Hát ez, ez nem is lehet máshogyan megélni, nyilvánvalóan. És amikor ott voltam a Holocaust 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a, a zsinagógában, még miniszterhelyettesként, és, és a, a, a, a szovjet vörös hadsereg, vagy a jelenlegi orosz hadsereg kórusai énekelt a, a zsinagógában, ez, ez, ez, ez nyilvánvalóan az ember számára ott, abban a helyzetben nem volt megkérdőjelezhető. Bármilyen furcsa is volt, és volt benne némi abszurditás. De azok számára, akik, akiknek a, mindez a pusztulás hozta magával a, a, a feleségük, az édesanyjuk, a nagyanyjuk megerőszakolását, esetlegesen halálra erőszakolását, aztán a a gulágra, meg munkatáborba, a málenki robotra, meg én nem tudom, hol való elhurcolását, azok számára ez soha nem lesz ö, felszabadulásként ünnepelhető momentum vagy dolog, és ez a kettő egymás, egymás mellett megfér. És nyilván vannak olyanok is, akik számára annélkül, hogy mondjuk antiszemiták lennének vagy fasiszták, a, a, a szovjet gyűrűbe való kitörési kísérlet az, az mondjuk emlékezésre méltó. Szerintem a dolog messze túl van dimenziónálva, Uh, uh, uh, nyilván, nyilvánvalóan, de, de, de, de, de, de, de még ezek, ezek egymás felett, szerintem valamilyen finten... Jó, de hát szinten... a, a nagykovácsi úton óriási horogkeresztes zászlóval közlekedik... Na, áj, áj, áj, az más, azt az hagyjuk. Tehát, de ez ugy, ugy, ugy, ugyanezen esemény része van. Aki keresztet zászlóval közlekedik a nagykovácsi úton... Én ezt értem, úton, de hát mégis. Csak vagy, csak ez Mégiscsak mégis ez történik. Be beteg... Jó, hát, ez Amerikában is rendszeresen vannak ilyenek. Most én nem, mennék el Amerikába. Tehát én, én, én azt sem no. mondom, hogy állítsanak mindenhova rendőrt. Én valójában azt szeretném, egy olyan érzékeny közeget szeretnék, és annak az érzékenyítésén dolgozom, amelyik Egyfolytában szól, ha neki nem tetszik, de a demokrata jellegéből képes hagyni, függetlenül attól, hogy vannak szituációk, ahol ez azért nagyon nehezen megy. Ezt az érzékenyített közeget próbálom létrehozni, nem állítanám, hogy ennek a kellős közepén volnék most. Tehát van egy ilyen érdekemben áll, hogy ez legyen az érzékenység, és azzal kevésbé tudok mit kezdeni, de nem tudom ennél jobban kifejezni. Igen, magam. igen, és ez egy nagyon szép és nemes kísérlet és küzdelem. De hát azért azért az valójában őszintén az emberek jelentős része azért a sokkal somatikusabb gondolkodás a, a híve. És hát ebből látszik, hogy az egyszerűsített politikai kampányok annyira tudnak működni, hatásosak lenni. Hát igen. Ezzel együtt ez a balliberális oldal valójában nem hívva jóságére. És Szántó Miklós írta valamint, hogy a szájszagos leheletét szereti az induló magyar nemzetben, és rajtad kívül még Balai tilának is elmondtam, hogy azt gondolom, hogy hát ez így ebben a formában azért nem kósr. De mindegy, hát erre iszik a magyar nemzet olvasója, akkor legyen. Az Alapjogokért Központ igazgatója írja niyet, hál' istenek ezt a részét nem idézte a miniszterelnök úr, hanem a Vasalbertet idézte, amivel ez is kezdődött. Bár az a Vasalbert idézet már a Bajnai Gordonnál is volt, de hát Istenem Vasalbert mindenki számára jó. Én még előtt állok, hogy megismerjem, de talán még megismerhettem. Jövő héten folytatjuk. Én mondtam nekem talán, hogy egy dolgot mindenképpen érdemes elolvasni, a Funtinelli boszorkányt. Rendben, Abból, az... a azt, azt a regényt egyszer olvasd, de azt megérje elolvasni. Jó, nagyon szépen köszönöm, már érdemes volt beszélgetni vele, Én is köszönöm, viszontalásra. Föl fogom Nemes Gábor, de ha gondolják, akkor megoszthatják velem gondolataikat. 061 48 Valaki azt hitt, ha nem mintha ez lenne a lényeg, de Sejn Gábor annyit mond, hogy a személyes zsidó ellenes előítélet más, mint a politikai antiszemitizmus gerő pedig keveri a szezont a fazonnal, ebben speciál tökéletesen van ez társadalom-tudományi konszenzus. Bárki más. Senki azt gondoltam, hogy lesz telefonod, de ha nem, akkor felhívom mest. Én felajánlottam a lehetőséget. Sőt, telefonál senki. És most sem. Jó reggelt, lehet? Az minek a függvénye... Gondolom, különböző országokban különböző vezető politikusokat halottál rosszul megnyilvánulni. Az minek a függvénye, hogy egy társadalom mennyire megbocsájtó egy olyan illetővel szemben? Hát akkor ezt különböző módokon lehet mondani, tehát nyelvbotlás volt, belekergették. Ez itt most a Karácsony Gergely történet, de nem a Karácsony Gergely történetről akarok veled beszélni. Nézd, vannak társadalmak, amelyek eléggé érettek, nem tudom, jó szóval, tehát helyi értékükön kezelik a dolgokat. Aztán vannak, amelyek kevésbé. Mit nevezünk att... érettségnek? Jó, most rögtön egy ilyen kis csillagot teszek. Vannak témák, ahol a nyelvbotlás vagy a botlás megbocsáthatatlan, legalábbis egy politikustól. Tehát egy politikusról kiderül, hogy mondjuk valamilyen módon platizált, hamisított, akár korábban is, akár ifjú korában, az, az amint utoléri, és ez Németországban többször előfordult, azonnal a teljes politikai halás jelent. Azonnal? Tehát azonnal. Az, ha ő maga mond le. Tehát egyszerűen ilyen támadási felületek nem teszik ki magát. Vagy mondok valamit. E, valaki tesz, amikül, hogy bármi közel lenne faj, faj elmélete, nácizmushoz, de tesz egy olyan kijelentést, ami, ami e, ez félreérthető. Tehát lehet tudni, hogy ő nem arra gondolt, de félreérthető. Azonnal le kell mondani. E, konkrétan ez előfordult egy parlamenti elnökkel. Tehát ö, olyan dolgot mondott egyébként, amit, amit ha nem ő mond, ha, nem a, ha ő nem a német parlament elnök és ezt elmondja, semmi baj. Mi német parlament elnök ilyet nem mondta. Tehát ilyenek vannak. Az, hogy nyelvbotlás, vagy, vagy most nem tudok jobb szót mondani, erkölcsi botlás, de ez nem erkölcsi botlás, tehát magyarán nőügyek miatt nem kell -e vagy mert, mert mond valamit, ami, ami, ami hülyeség, vagy valamilyen módon nem, nem teljesen adekvát, az, az nem érdekes, azt az megbocsátják neki, hát nem tesz jót nyilván a renoméjének, de, de nem árt neki. Nézzük igazában. ezeket az érett ezekben az érett ezekben van a szó hagyományos értelemben közszolgálati média? Tehát ezekben, ezekben az országokban, ezekben az érett társadalmakban az újságíró, ha van is elkötelezettsége, az egy tízes skálán, hármasnál nem nyomja rá nagyobb mértékben a bélyegét a tevékenységére? Hát a közszolgálati, akkor nem. Egyébként lehet nagyon elkötelezett, euh, tehát mindenki. megint a helyi értéken kell kezelni. Ha valaki a Bill a munkatársa, akkor utána nem várják el azt, hogy ő pártatlan legyen, vagy objektíve közszolgálat... Na igen, a közszolgálatot elvárják, igenis elvárják, és és a közszolgálati, egy közszolgálati újságíró az, az egy, egyrészt egy erkölcsi tartást kell, hogy mutasson, mondom, szemben a nem közszolgálatival. Másrészt, hát. Bizony, bizony, egy szakmai szintet meg kell ütni. Jó, teljesen tájékozatlan vagyok, tehát nem t -t -t. fogok kiteljátszani, semmiféle jól ez Ezekben az élet társadalmakban ezeknek a közszolgálati médiáknak a nézettsége, hallgatottsága, pregnáse. Igen, igen, ez az érdekes. Különben mondok egy példát, amikor Németországban bevezették a, a kereskedelmi televíziót, az, az nagyon későn történt. Hol járunk? 70-es évek vége, vagy 80. Valahogy így. Tehát nagyon későn történt, amikor elkezdték bevezetni, és azonnal, ugye, Most ahogy ez lenni az, szokott, az Egyesült Államokhoz, vagy mihez képest későn? Hát mindenhez képest. Azért máshogy már. Ez, ez a, és ez, mi volt a az németeknél. Miért ne? Hát végül is... Az, az ahogy, ellenkezőjének azokkal, nem az, hogy bevezették, azt értem, de mi volt az Hát ellenkezőjének. Az ellenkezőjének a, a, a történelmi a történelmi genezis, ahogy az egész kialakult, ugye? Kialakultak a rádiók, pláne, hogy a Németországban a, az egész um, média, tehát a rádió és a televízió az egy ilyen egészen különleges elven alakult, tehát az tényleg közszolgálati és, és nem is centralizált ráadásul. Tehát például az ARD az a az a regionális stúdió közössége. Az, tehát az egyes műsor, tehát az nem egy, tehát az úgy van, hogy a Tágesa a Hamburgból táges jelentkezik, és a nem tudom milyen másik műsor az egy másik televízió, másik ö, regionális ö, egységből jelentkezik. Tehát eleve ez, ez egy ilyen egészen bonyolult rendszer volt. De hagyj térek vissza a kezdeti. Modern. Tehát amikor bevezették ezt a kereskedelmi tévét, akkor a kereskedelmi tévék nagyon hamar lementek útjába. Tehát kihasználták azt a, a tényleg addig nem létező lehetőséget, hogy egy hogy, hogy bulvárt, de nagyon durva bulvárt adjanak ott, ott a képernyőn, ami nem volt. Ami egy kicsit arra kényszerítette természetesen a közpolgálat is, hogy, hogy hát valamilyen szinten lazítson az ő korábbi, kicsit poroszos és kicsit hát túlságosan tanáros beállítottságát. De a hírműsorokat, a politikai elemzőműsorokat, azokat, ez nem érintette, ezt megtartották, és az emberek ezeket a műsorokat nézték, visszakapcsoltak a pornó, vagy félpornó, vagy nem tudom milyen soról a közszolgálatira, amikor ott mentek a iradók, és az lett az eredménye, hogy egy idő után a kereskedelmi tévéknek is az ilyen jellegű műsorai valamilyen szinten idomultak Jó, a központásban. Igorjuk egy időt, vagy egy hosszabb periódust, én a német nyelv iránt érdeklődöm, de nem beszélem a nyelvet, ami egy jelentős hátrány. Ugye, amivel a körni események óta elsősorban, de már korábban is kritizálták a német sajtót ö, egészen odáig, hogy ott nagyobb a cenzúra van, mint Magyarországon, ahol nincs is cenzúra. Ö, azt te mégis ö, hogyan látod, amikor a migrációval kapcsolatos eseményeknek a kezelése, elhallgatása, relativizálása folyt, és amelyre itthon a kormánymédia egy tízes 10 tízesre hívta fel a figyelmet. Hát én ezt, én ezt nem érzem ilyen komoly problémának, szakmai hibákat mindenki elkövet, az egy, szóval azért gondolkodjunk egy német fejével. Egy az... német újságíró, de akár egy német polgár 20-szor meggondolja, hogy bármilyen olyan kijelentést tegyen, aminek, most nem tudok nyugszót használni, faji tartalma, vagy fai vonatkozások. Azért az másképp néz ki. Másképp néz ki, hogyha ha azt mondja egy, egy izraeli, vagy egy arab, vagy zsidó, és másképp néz ki, amikor azt mondja egy német. Másképp néz ki, ha azt mondja egy német, hogy, hogy ezek migránsok, ezek, ezek nem európaiak, ezek nem ö, a mi ö, kultúrkörünkből jönnek, és másképp néz ki, amikor ezt mondja mondjuk egy kamponcsai. Egy Tehát a történelemnek vannak bizonyos ö, hát súlyai, amelyeket magával szipel minden nép, és, és igen, ez, ez, ez nem illik. Tehát vannak szavak, amelyek, amelyek lejártak. A Magyarországon egy politikus elüldöltje magát a kitartás, annak más a miután ugye ez volt, mint tudjuk a Nyilasok köszöntése 44-ben, mint, mint hogyha ezt mondja egy német, ugyanaz német. Mert ott eznek nincs ilyen súlya, nincsen ilyen háttere. És én azt hiszem, hogy ezt azért figyelembe kell venni akkor, amikor a német sajtó. Ö, egy nemzetiségi, vagy, vagy faji vagy, vagy akármilyen hasonló bizonyos szempontból beszennyezett kategóriát kell használni, vagy nem használni. Én ezt értem, de ez mennyiben ö, konkludál oda, mennyiben vezethet oda, hogy egyébként létező társadalmi jelentőségekről nem a helyi értékén megfelelően beszél? Oda vezethet, de én szerintem ö, hát ha összehasonlítjuk a magyar sajtóval, akkor egyáltalán nem vezet oda, mert mert, mert sokkal kevésbé van ez, de, de én úgy érzem, hogy Németországban is ez. Az ilyesmiket a német sajtó, mint, mint minden egészséges és, és működő sajtó a maga módján a helyére. Tehát ugye biztos emlékszel erre a Spiegel botrányra, amikor volt egy, egy olyan munkatársuk, aki szenzációs riportokat közölt, csak kiderült, hogy a dolgokba kicsit belehamisított. Na most ez, ez úgy történt, hogy amikor ez kiderült, akkor utána a Spiegel hetekig mással se foglalkozott, mint ezzel. Ő, ő maga föltárta, ő maga kiadta, ő maga elébe menekült a dolgoknak, meg se próbálta magyarázni vagy eltitkolni különböző vizsgálatokat folytatott házon belül, mindennek utána néztek azóta 25-ször, maguk tárták fel a dolgokat. Tehát van egyfajta öntisztulási folyamat, nem egy okvetlenül azért, mert, hogy mondjam, ők szentnek születtek, hanem mert pontosan fölmérték, hogy jobb, ha ők maguk csinálják, mert ez valamilyen módon is megtörténik. És akkor már sokkal tisztább, ha ezt ők csinálják, vagy ezt profi módon csinálják, és nem használják fel mindenfajta propagandacélók, ezt se fölhasználják mások természetesen. Én azért ezt a kölni eseményt, amire te egyetlen az, hogy ennek ekkora visszhangja az a, a hogy is mondjam csak a szakmai hibának vagy nincs a szakmai hibával teljesen egyensúlyban. Tehát az, az valószínűleg egy, egy politikai helyzet, az egy politikai ügy volt, egy, egy egy társadalmi feszültségnek a kirobbanása volt, de nem volt egy olyan méretű szakmai hiba, ami, ami a, tehát nem arról volt szó, hogy valamit haddottak. Nem arról volt szó, hogy azt mondták, hogy ez és ez, ezt és ezt csinálta, és közben nem csinálta. Vagy ez és ez, én, ez ér, és, én írta, és nem én, én, én úgy tudom, hogy nem volt ilyen jellegű hiba, hanem egész egyszerűen nem írtak róla, és aztán 24-48-72 órával később írtak róla, tehát az... Így van. Tehát ezt akarom, hogy írtak róla, csak, csak nem, hogy mondjam. Öm, működtek bizonyos reflexek, és én nem, és azt kell mondjam, hogy, hogy én ismerem egy kicsit a német kollégákat. Ezek nem olyan jellegű reflexek, hogy, hogy a politikát védték. Tehát nem arról van szó, amikor egy, amikor egy német ö, újságíró ö, nem írja le azt, hogy, hogy itten észak-afrikaiak, ezt és ezt csinálták. Ö, akkor, akkor ebben nem az van, hogy azért, mert ő a Merkel menekült politikáját védi, vagy akármit, hanem egyszerűen, mert vannak bizonyos dolgok, amelyeket nehezen... Tehát, a, a, ugye az a szó, hogy cigány bűnözés, ugye az nem hangozhat el Németországban, vagy zsidó bűnözés. Ezek, ezek, ezek, ezek olyan gátlások, amelyek benne vannak egy, egy társadalomban. nem csak a science fiction írnánk Szerinted hány év kell ahhoz, hogy elhangozhasson? Nem tudom. Hát nyilván a dolgok egy idő után elhalványulnak természetesen. Nemzedékek tűnnek el, de azért, azért a németek sokat tesznek azért, hogy, hogy a társadalmi tudatban megmaradjon az, hogy itt volt egy nácizmus, ami, ami hát ennyi szóval nem vált be, tehát a nácizmusnak nem csak az volt a, most a németek szempontjából, a, a borzalmas bűne, hogy, hogy, hogy milyen bűnöket követett el másokkal szemben, hanem hát Németország is összeomlott, elpusztult, a föld vált egyenlővé, részte, rengetegen meghaltak, azért ez nem volt egy siker. Én nem ezt kérdeztem. Azt kérdezem tőle, hogy te mennyire vagy tisztában, és mennyiben kezeled, vagy mennyiben hagy téged cserben, mennyiben hagynak cserben téged a reflexeid. Mert most gondolkodom a saját reflexeimen, de arról most nem beszélek veled beszélgetek. Tehát neked hogy vannak a reflexeid? Nyilván azok is változnak, bizonyos dolgok nem változnak. Tehát Bizonyos dolgokban én úgy érzem, hogy, hogy egy, egy a történelmet ismerő és itt élő ember nem enged. Tehát vannak dolgok, amiket megbocsájt. Én nagyon sokféle országban éltem. Oké, okay, azt kérdezem tőled, hát, hogy a német érzéken társadalom, érzéken ha német lenne akarás, hogy akkor az a beszélgetés, ami vele zajlott volna, az az ő politikai halálát eredményezni? Köszönöm, szóval nem ismerem ilyen, tehát pontosan nem, nem olvastam a szöveget. Így nehéz Nem az. tudom. Akkor, akkor Így nehézett, de egész biztos, hogy nem. Tehát de, azt kell ha, mondjam, ha, ha mondjam, jár, hogy nem az, ismered, akkor mi alapján mondod, hogy egészen biztos, hogy nem? Azt akarom mondani, hogy Ugye, amivel kezdtem az elején, hogy a németek megbocsátóak olyan bűnökkel szemben, amelyek hibák, vagy, vagy botlások, vagy nem tudom, mit csodák. De tudjuk-e de, de, de, de tudjuk -e az, hogy mit nevezünk hibának? Jó, rendben van, ez, ez nem láttad, vagy nem is tudod részletesen. Azt kérdezem tőled, hogy ha már Németország, hogy mennyire félkarú óriás a Merkel, immáron elvesztve a pártelnökségét, miről szól az ő kancellársága most? ugye ez a félig teri vagy félig üres pohár, az is egy csoda, hogy valaki ennyi ideig ott van a csúcson. Tehát tulajdonképpen fölfoghatjuk úgy is, hogy elképesztő, hogy még mindig ott van. Elképesztő, hogy még mindig tudja a folyamatokat irányítani, még mindig van hatása, még mindig ő a kancellár. Németországban van a kancellárnak annak. Van az úgynevezett irányvonal kompetenciája, az azt jelenti, hogy bizony a kancellár határozza meg az ország politikáját, és a minisztereket végrehajtják. Na most ebből a szempontból Merkel ott van. Nem vettek el tőle semmifajta jogosítványt, mindent úgy csinál. Más kérdés, hogy nyilván másképpen lát, és másképpen kezd hozzá problémák megoldásához, mint amikor hatalomra került nyilvánvalóan, itt egy végjátékról van szó, nyilvánvalóan a német társadalomban, a német politikában rengeteg probléma gyűlömet fel, de, de ez nem csak a, a, a Merkel, tehát ha megnézed, tulajdonképpen a szociáldemokraták, az egykori váltópárt még sokkal súlyosabb és sokkal nehezebb helyzetben van. Jó, hát ezeket nem tudsz Nem, én csak azt akarom mondani, hogy ha, ha most arról beszélünk, hogy kik a beteg ő, politikai erőt Németországban, akkor persze a, a, a Merkel pártja is oda tartozik, vagy, vagy az is a vesztés, vagy a vesztő, vagy a fogyó ágon Üdvétel, van, kinek, hát kine, kinek, jelölok... kinek a szemszögéből nézed azt, amiről most beszélsz? A számok szemszögéből. Á, de nem mindig a számok szemszögéből nézi az ember az eseményeket. Nem, de hát de hát ezt már a múltkor is mondtam, hogy egy, egy nagy koalíció az egy egészségtelen dolog, ha, ha nem egy, egy konkrét probléma megoldására jön létre, a hosszú távon a fönnáll, akkor az, az erodája teljesen szétmálasztja a bázisát mindkét nagy koalíciós párt Valójában Külön a ott ahol te élsz, ott most mivel húzták ki a Lutrit abból adódóan, hogy a szocialisták elkezdtek tárgyalni a, a katalánokkal? Ez itt most micsoda? Ez egy, hát ez, ez, ez egy látványpolitizálás, már nem a szocialisták, hanem a, az úgynevezett jobb oldal részéről. A katalánok, hát erről már többször beszéltünk szintén a katalán helyzet egy jobboldali, vagy egy, egy nacionalista, és most a nacionalizmus alatt nem a katalán nacionalizmus értem, hanem a, a másikat, a nagy spanyol a madri nacionalizmus, annak ez egy, ez egy iszonyú ajándék. Ö, ez, ez a létét ö, lehet, ö, megmagyarázza az előző miniszterelnökre, hogy ö, egy parlamenti többség nélkül másfél évig kormányzott azzal a felkiáltással, hogy én most éppen védem Spanyolország nemzeti egységét, és ezek ö, nem véletlenül mentek most tüntetni vasárnap az, abban az ült, hogy itt a, a szocialisták veszélyezteti Spanyolország egységét, a valami veszélyezteti Spanyolország egységét, az az a politika, amire ami vezetett. De amit mindkét oldalnak, már úgy értem mindkét nacionalistak hasznos, ezek egymást, ezek, ezek ikertestvérek, egymást erősítik. A, a spanyol központi kormányzat egy józan, egy és a katalánok érzékenységét és, és óhajait figyelembevevő politikát folytat, az nyilván a katalán elszakadási törekvések egy gyengi. És viszont, ha a katalán elszakadási törekvések nem túl erősek, akkor nehéz összeállni a szélső jobbal, ahogy most összeállnak, mert hát megmentjük Spanyolország egységét, mondjuk egy liberálisnak, neve, magát liberálisnak nevező pártnak, mint a, a Ciudadán. Tehát... Sajnos itt erről van szó, ahogy, ahogy a migránsokat sokat ki lehet használni bármire, és mindent lehet vele magyarázni, és mindent tüberol, ugyanúgy mindent visz, és minden, minden el, üt az, hogy én mostan a katalán függetlenségi törekvések ellen küzdök, és én vagyok a keménytökű, aki ezt, ezt megteszi, és mindenkivel szembeállok, és mindenkivel összeállok. Tehát azzal a frankóista bokszal összeállnak ma már tényleg ezek korábban, hát nagyon ügyelő, hogy ilyet ne csináljanak erők, mert azt mondják, hogy hát vicett van, ugye, ten védeni kell. Na most szerencsétlen Sánchez meg a szocialisták, sem, én mást nem csinálnak, mint próbálnak valamit, amit elődjeik, egyébként szocialista elődjeik is valahol eltoltak, rendbe hozni. Nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz ez, de nyilvánvalóan én úgy gondolom, és ha most teljesen idegfejjel ellenzett, hogy katalánok nem fognak kiszakadni, tehát bent lesznek, tehát meg kell velük találni valamilyen mód, szűvendit. Az nem egy észszerű politika, legalábbis számomra, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ők nem léteznek, ők, ők egy veszélyforrás, le kell őket verni, be kell vezetni a szükségállapotot, és nem kell velük tárgyalni. Na most én ebben nem látok azon túl, hogy a saját politikai bázisomban szülhetetlen semmifajta ésszerű távlati politizálás. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és köszönöm a rugalmasságot, hogy át tudtuk tenni fél 98-ra, A további legjobbakat. Szépen, Igen, köszönöm. Szépen. Nemes Gábor, hallották. A kérdésem az, hogy bárki óhajt-e megszólalni, vagy elköszönhetek? Nem esgálva olyan ellentmondásra került saját magával. Egy fél órán keresztül beszélt arról, hogy Németországon mindenki belebukik mindenbe, és arra karácsonyra azt hát nem kéne neki lemondani. De most elvenném, mit tegyek? Tehát most látja, például arról van szó, hogy én valamit csináltam, maga ezt látta, most én erre mit mondjak? Semmi, csak hogy hát ilyen helyzetek jönnek létre, és az, azért azért. Az Tele vagyunk, az, az, az vagyunk ilyen helyzetekkel. Tele vagyunk. Igen. 061-4890-999 és 06-3677-1161. Csütörtökön, fél nyolckon, nagyon messziről jött ember, Aquarium Klub volt lokál, Filippov, Bakács, Önök meg én. Holnap nem lesz élő lebonyolítások egy fejelcse, hogy egy hét múlva se szerdám. El vagyok engedve? Miller László, jó reggelt, fioló Karácsony Gergely beszélgetésével kapcsolatosan, vagy hát, hogy Földes Kovács becsapdásba ejtette őt. Bocsánat, elnézést, Földi Kovács, hogy csapdába ejtette őt. Hát az egész ugye a választási rendszerből adódik. De ami de most, a, a, oké, rendben én. van, de most arról beszéljünk, amit akartad. Egyrészt a Földi Kovács nem ejtette őt. De mert felkészült, egy csapda van, ez egy csapda helyzet, és a földi kovács rámutatott erre, ahogy tetszik nagyon helyesen, borzasztó agresszíven és ellenzül. Ez egyetlen nem csapda helyzet, ez annak csapda helyzet, aki csapda helyzetként éli meg. Nem, várjon, bocsánat, a csapda, ott van a csapda, a választási rendszerünkben van a csapda összefogásra kényszerít, olyan pártokat, olyan különböző okay, világzázású... de akkor meg kell tudni nyilvánulni, hát azért ne haragudjon én a saját szövetségeseimről akik egyébként a szövetségeseim nem tudok olyan csapda helyzetbe kerülni hogy ne azt mondjam, ami a valóság ha pedig olyan helyzetbe kerülök, akkor másodpercek alatt vagy kijövök belőle, vagy ugyanabba helyzetbe kerülök mint a karácsony Ez de, nem de nem, arra nincs jó válasz, hogy együtt indulok a jobbikosokkal és amikor fölteszi a, a hölgy a kérdést, hogy, hogy de ők fasizták, akkor... Viccel majd... rálem, naponta tesznek fel ilyen kérdéseket nekik, és naponta válaszolnak rá. Hát legalább, ha telefonál, akkor ne csapja be magát, jó, ez Isten áldja meg. Ha telefonálnak, akkor ne legyenek álságosak. Egyébként lehet azt mondani, hogy a jobbikkal együtt, aztán meg nem tudom, tehát millió lehetőség van. Én nehezen tudnék ilyet mondani, szerintem nem is mondtam ilyet. De már ki más mond, akkor odafigyelek, tehát nem elevel utasítom. Csak hogyha valaki ötöl-hatol, akkor rávenném arra, hogy egyenljen, mert az ötöl-hatol az deken túl sok Bárki más 06,1, 48, és egy. Figyelek. Jó, regelt, igen is a párbeszél is tevetség. Ennek most mi értelme volt. Hm? Tehát ez most jó pofa volt? Istenem. Én nem gyerekeknek csinálok műsort. Ha már csinálok, akkor gyereklelkű felnőtteknek csinálok, de nem gyerekeknek. Ha gyerekeknek csinálnék műsort, az más lenne. 061 489 099 és 06 Hát, sikerült megint egy székelykáposztát orra raknám önöknek, hát nehézleg én ezt én megértem. Jó reggelt. Jó Mindenki vigyázzon az első mondatára mondtad és le is tetted, amikor, hát, uh, amikor azt mondtam, hogy előpályák egyelő Nemes Emes Gábor egy tényleg nagyon világos gondolkodó. Azt gondolom, hogy ő nem tudósító egy véleményalkotó ember. Ehhez képest azt mondja, én nem ismertem azt, hogy mit mondd karácsony, de biztos, hogy nem kéne, hogy lemondjon. De itt El pedig azt mondja, hogy Amerikában is történik ilyen. Hát, Ezért csinálom a műsor Géza. Pontosan. Ezért nyerek naponta új szövetségeseket, és vesztek régieket. Nem mondanám, hogy csinálják utána, mert nagyon fájdalmas. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok. Meg szeretnénk kérdeni, hogy adott volna a tanácsot a karácsonyáknak esetleg? Miben? Miben? Hát, hogy, hogy mikor odament a hív tévébe, hogy körülbelül, hogy körülbelül mi hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy milyen, milyen kérdéseket fog kapni, gondolom én. Nem Gondolja vagy, ön? Nem? Igen, hogy ön nem tudott volna tanácsot adni neki. Ez nem így működik. Mm. Hát kell. Jó reggelt! Jó reggelt, fiatal úr! Én úgy látom, az a szomorú helyzet, hogy a jobbik nem adott semmit a többi ellenzéki pártnak, pártnak viszont a többi ellenzéki párt hitelesítette és sokat adott a jobbiknak. És ez egy borzasztó állapot. Hát ez önmagában abból adódóan, hogy a Jobbik leszállt a lóról, és odaállt a többiek mellé, az már adás, ebben téved? Az, hát, is, az, igen, az, de... is, az is lépés, amikor valahol nem indít polgármester jelöltett. Tehát a, az adást, az a kérdés, hogy ön honnan nézi valamit, tehát honnan adás, és honnan, honnan nem adás. Hát, de hitelesítette a Jobbikot. De most nem ha a kérdésemre te... válaszol amit az, Jó csak az, amit mondott abból az első fele nem igaz. Ami pedig a hitelesítést illeti. Nézze, a következőről van szó, ugye egyszer talán a Gyöngyösi mondta azt a Gyurcsány kapcsán, hogy az ördöggel is összefognak, ha kell a Fidesz ellen. Nézze, akkor ez egy teljesen válható mondat, csak akkor emellett ki kell állni, és ha azt kérdezi ön tőlem, hogy a saját ellenségemmel hogyan tudok kiállni valaki ellen, akkor arra önnek azt mondom, hogy nézze, aki ellen kiállunk, azt még annál is jobban utálom, mint azzal, azt az ellenségemet, akivel egyébként ezügyben szövetséget kötök. Csak ez nem lehet egy, egy, egy pillanatnak a műve, tudja? Mert hogy egészen addig, amíg az a küzdelem, amit én ezzel az általam ki nem állhatott személlyel folytatok, annak érdekében, hogy egy még nagyobb ellenségemet legyőzzem, az egészen addig tart, amíg vagy legyőzöm, vagy alulmaradok. Hogy egyébként a győzelem vagy a vereség után mi történik, azért megint egy következő kérdés. De az, hogy menet közben itt én lamentáljak azon, hogy egyébként az egyik ellenségemhez hogyan viszonyulok a másik ellenségemhez képest, ilyen nincs. És hát az látszik, hogy ez a. Balliberálisnak mondható értelmiség, amely egyébként nem tudom, hogy balliberálise, de mindenféleképpen értelmiség, értelmiségig módon gondolkodik a harcmezőn. A harcmezőn pedig nem lehet értelmiségi módon gondolkodni, és itt leviszem a hangsúlyt. Félal sokszor hivatkozik a tisztelt szüleimre, én is hivatkozom a szüleimre, azt mondták nekem, hogy becsületesen kell maradni minden helyzetben. Én ezt értem, de a becsületesnek maradni, az, az is permanensen változik annak a függvényében, hogy milyen korban élnek. A szüleim ezt a mostani kort nem érik meg, és fogalmam sincs, hogy mit gondolnának róla. Van egy elképzelésem. Amikor én ezen gondolkodom, akkor ott vannak benne a szüleim, de ne, megfelelni nekik nem akarok. É, nekem sajnos már nem élnek a szüleim. Nekem se élnek. É, igen. De sokszor gondolkozom azon, hogy akkor annak idején, a 40-es években, a 40-es években, 44-ben, 45-ben, 45 ugyan vajon hogy viselkedtek? Hogy ja, de most mennyiben jutunk előbbre, de... ne haragudjam, nem menjünk már el 43-45-ben, maradjunk itt 2019. február 12-én, az Isten áldja meg már magukat. Ne meneküljenek. Ha betelefonálnak, akkor valamit akarjanak már mondani. Mondanak valamit, aztán eltáncolnak a francba. Én értem az, hogy gyötrődnek. avval önmagában nincs baj, de akkor gyötrődjenek. De a gyötrődésükre ne húzzanak már bálíruhát, az Isten áldja meg magukat. Vagy a gyötrődésüket nevetítsék vissza 60-100 évvel ezelőttre. Mi értelme van annak? hogy gyötrődjenek, itt és most. Szívesen meghallgatom, szívesen gyötrődöm önökkel. Nem a gyötrődést szeretem benne, hanem azt, ami abból fakad. Az álságosságot nem bírom, se önökben, se magamban. Van még bárki más? 0, 6, 1, 4, 8, 9, 0 9, 9, 9, és 0636771161 harminc egy-egy Ennyi? akkor csütörtökön nagyon messzire jött ember, Bakács Filipov, önök meg én, Akváriumklub volt lokál, holnap nem lesz illelbonyolítású kéfejön Csi. Figyelj, reggöt. jó reggöt. Jól van, jó napot kívánok. Megszeretném kérdezni, a Karácsony Gergő visszakérés -e szeret volna ebben a sorba például, hogy a Torján összeállt a Fidens. Az, az, az nem volt az, is egy most egy kényszerben vannak ők most egy, egy oldalon, bocsánat. Hát tájan már meg a menet. Egyrészt, ha valamit kérdezek, utána ne tegye le a telefont, másrészt most már másodszor telefonál, szerintem harmadszorra nem lenne érdemes. Tehát az tök jó, hogy föltesz nekem egy kérdést, majd lerakja. De ha netán véletlenül azt mondaná, hogy megszakadna, akkor azt szeretném mondani, hogy ez itt, mint szellemi teljesítmény nem volt olyan, amiért érdemes lenne harmadszorra felhívnia. 061489 hat egy, és 06, 36, 7, 7, 11, 6, először. Nulat egy, és nulat másodszor. 061 48 099 és 06 30 senki többet? Látják rajtam, nem múlott volna, pedig azt mondtam, hogy fél kilencig maradok, és már 12 perccel elmúlott, de ha nem telefonál senki, akkor csak azért nem húzom az időt, hogy még később legyen. Van-e bárki, aki értelmesen akarna gyötrődni? Juregött. Juregött. Lots it